без коректури Місяць, як жовта курка, щоночі несе срібні яйця зірок. Вітряк дерев'яними долонями аплодував вітрою. Вікна будинків, як великі акваріуми, в яких плавають тіні людей. Кола на воді – неначе мішень, на якій хтось завжди вибиває десятку. Малюю картину теплого ранку, щоб вставити її в золоту раму літнього дня. Вкладає вечір втомлені зорі в глибоку колиску неба, вкриває їх пухнастою ковдрою хмар і заколисує вітром. Вітер гортає книгу неба, За сторінкою сторінку, За хмарою хмару. Море гортає книгу хвиль, За сторінкою сторінку, За хвилею хвилю. Блищить трава, Густо змащена олією місячного сяйва.